Tohle je bonusový materiál, který nám zbyl po sestříhání čtvrté epizody našeho podcastu na téma vliv antické literatury na raně křesťanské historiky. Doufám, že se vám bude líbit a přeji vám příjemný poslech. No dobrý, no, tak to byl teda ten kosmas, který si teda všechno vymyslel a věkral to z antiky nebo ze starého zákona. Mm -hmm. Ale také je třeba zajímavý kouknout se na to, jak se vlastně ten vliv antické literatury, antické vzdělanosti projevoval u středověkých historiků, kteří psali o svý, o svý době, nebo aspoň mm -hmm. o věcech, které jsou nějakým způsobem doložený. Jak si říct, že oni brali ty antické motivy a prostě jako interpretovali to, co se dělo kolem nich, jako by to bylo něco, co se děje jako v antice? No jasně, to byla ta antikizace současnosti, kdy oni vlastně popisují události, které se děly kolem nich na základě příměru k těm antickým autorům. Jo. jo. Takže si lidi jsou jako diktátoři a jsou tam prostě e, nějací, jako nejsou tam úplně konzulové třeba, ale jako je tam lid, jo, a je tam, je, jsou tam jako no hele, někdy, jsou tam, někdy, a někdy tak, jsou tam i konzulové, někdy jsou tam třeba i senátoři, takže oni, oni používají ten jazyk samozřejmě je. a ty termíny, takže třeba jako někom se klidně stane, že je jmenovaný konzulem najednou, někde u nějakého prostě... Z Království v raně. Nebo se třeba poslové obrací jako na tu šlechtu, jako kdyby to byl nějaký Senát. Jo. Jo. A, to je jasný. No, tak samozřejmě ono se není čemu divit, protože ty antický autoři samozřejmě četli, kopírovali se, buď to se kopírovali celý, anebo spíš se uh, pořizovali jenom takzvaný Flory Legia, což byly výtahy z těch děl, uh, který se pořizovali většinou za účelem jako vzdělávání. Že? Uh, já nevím, když se učilo řečnictví, tak se četl Cicero nebo, nebo Seneka. Vásníci uh, se četli Berkílius a uh, Lukány. Takže chci říct, jako porádící, že v vásadě neměli jazyk, kterým by o tom mluvili jiný, než ten, který vzali s těch autorů. Ano, samozřejmě, tak ta uh, latina se pořád používala v podstatě nepřetržitě na západu, západní části bývalé římské říše a v západní Evropě. Jako, jazykám si myslím, jako latinu, ale jen jako slovní, kterým by to popisovali. No tak to obrávost. s tím souvisí, že jo. Tak oni mluvili tím stejným jazykem, takže prostě přirozeně se jako valili dál ty idiomy, ty obraty slovní a takovéhle věci. Dobře, ale v latině jsou jako mm, slova pro knížete nebo pro nějakého prostě jako pánovníka, nebo tak, jako, že proč by používali vysloveně třeba termín konzu, jo, proč se používalo termín lid, třeba, jo, nebylo to vysloveně snaha uh, jako ukázat, že ten jejich to jejich uh, okolí, ten, ten, ten jejich stát nebo prostě ta, ta, ta společnost, ve kterým žijou, je vlastně jako podobný tomu římu? No, těžko říct, no, jako někde to navazuje úplně očividně, že jo, to byla třeba ta Karolínská renesance nebo potom ta otonská renezance, kdy asi fakt jako bylo cool, ta... Mm -hmm jako to římské prostředí prostě bylo cool, nebo to, to antické prostředí řekněme, bylo cool, takže se to ty lidi snažili nějakým způsobem imitovat. Jo. Vel, vel, velice třeba silně se to projevuje v některých dílech třeba životopisných, kdy Mr. Einhard v 9. století napsal Vita Karoli Magny, což je životopis Karla Velikého, a on ho, on ho úplně okopíroval ten formát od Cetónia. Hmm. Jo, že prostě je vidět, že v té době Setonius byl hrozně populární, frčelo to, četlo se to, on je takový zajímavý... Jako populární mezi tou... No, když řeknu populární, tak to, to, to znamená, že lidi, 10 řík. lidí v Evropě, kteří to dokázali přečíst té latině, to jako četli. Jo? Ale byl, shodli se na tom, že je to dobrý. Že je to dobrý, no. A tak ten, tak ten Einhard to prostě vzal a by do té šabony naplnil ten životopis, život Karla Velího. A Což je mimochodem strašně vikantní, protože ten Setonius, v tom raném středověku, středověku teda těch deset lidí, kteří mluvili latinsky, dokázalo si to přečíst a dohromady tvořili tu elitu, řekněme, intelektuální té severní Evropy nebo Evropy, toho totálního doba temna, kdy prostě fakta civilizace se teprve rozjížděla, tak raně křesťanská civilizace se rozjížděla, tak to považovali za boží, protože ten Setonius sečetl, bylo to jedno z mále věcí, které se zachovaly a tak. Ale vlastně ten Saturninus ve své době byl bulvár, to byl pokleslej žánr. Že jo? On jako neměl nějaký prostě vybroušený jako formu a styl a takové věci. A naopak se jako liboval ve sbírání faktoidů o životě těch jednotovejch císařů a hlavně u těch pozdějších císařů. Ten jeho životopis třeba Cezara nebo Augusta, ty jsou ještě docela normální ale potom u těch pozdějších tíseřů, který byly považovaný za pokleslý. Pak, pak už jsou to vysloveně alternativní fakta. No ano, nejenom, že to jsou alternativní fakta, ale je to prostě bulvár, že, jo? že on tam popisuje ty sexuální jako, výstřelky. I třeba u toho uh, CZR tam asi na jedné stránce jenom vyjmenovává různý, jako uh, pomluvy, které se o něm říká, <laughs> o tom, že je homosexuál že jo? a že měl uh, sexuální vztahy s tím, uh, tím uh, malovezijským králem. Že jo? Uh, no, a potom tam popisuje u kaligule, takové ty věci, co se říkají o Kaligulovi nebo o Neronovi, jak to byly blázni, sexuální zvřeci a tak, tak to většinou pochází z toho Setónia. Že jo? Uh, o Kaligulovi tam píše takový to, jak měl uh, sex s vlastníma dcerama, a jak pak svoji těhotní dceři vyříznul živa plod z břicha a takovéhle věci. Jo. Uh, takže vlastně v té době, kdy ten Setonius psal, to jednak už byla jako ta doba, kdy up začala upadat tařímská, ten zlatý věk uh, konce republiky skončil, a už. Uh, se začaly, jakoby, byly oblíbenější ty kratší žánry, výtahy z těch ději na životopisy a tak. To je jedna věc. No a druhá věc je, že to byl vlastně bulvár v té době. Že se to vlastně neuvědomovali. To je takový to, jako kdyby za pár set let jedna z mála věcí, které zůstanou jako po naší civilizaci, byl blesk. A nějaký prostě učenci si řekli: Wow, tohle je ta jako vrcholná forma, tam je ta vyproušená jazyk. Oh. A začaly to napůl. To bylo nějaký buzzfeed, jo, že prostě životopisy za z let to budou takových sedm věcí, které udělal většinu svého života. Jo, přesně, jo. A budou vás fascinovat. Deset největších šokujících věcí, které z vás. Takže clickbait bude považovaný za největší uměleckou formu a tak. Jo. tak, tak. No, tak to je třeba jako jedna věc, kde se to vyloženě úplně jednoznačně ta antika jako ovlivnila tady tohleto. Jo. Uh, tam je celá řada věcí z hlediska formy. Takový to, že dějiny se psaly analisticky, že, jo, že se ty události děli, děli v podstatě um, Chronologicky byly řazení. Jedna třeba věc, která Děli Dělili chronologicky, nebo že byly řazení, asi není ten problém. A, ale byly <laughs> zapisovaní <laughs> chronologicky. <laughs> to, že, ten, to, že ten, ten výklad je v zásadě prostě, jak z nějaký hospody, no, jo. Prostě. A potom se stalo tohle, a potom se stalo tohle, a potom se vlastně nic stalo. A, a potom opět let později zase něco. A tenhle mýho. ten spodil tohle, a no, tenhle no, ten spoděl, no. tuhle tu a tak jasně, no. No pak třeba ta, jsou to takové věci, že třeba uh, u těch analistů um, římských uh, často chybí úplně charakterizace jednajících osob nebo nějaký biografické bio detaily. Jo? Že třeba když, uh, nějaký, když nějaká významná osoba, která, který je třeba u uh, tyta Livia věnovaná poměrně velká pozornost uh, přijde na scénu, tak ten Livius vůbec nepopisuje jí povahový rysy, uh, zevníšek a takovýhle věci. Jo? Výjimky jsou třeba utacita, který, když zemře nějaká významná osoba, tak většinou v jednom nebo ve dvou odstavcích stručně schrne její život. Yeah. A tak tohle je taky něco co potom ta raně křesťanská historiografia přejala, že oni prostě takovýmhle způsobem psali. Jo? A jenom v těch životopisech se potom objevují nějaký takovýhle detaily. Spousta těch kronik třeba takhle vypadá, že jo? A potom Ethelwulf byl syn Egberta, Egbert Elmunda, Elmund Eafy, Afa Eupy, Eopa Ingild, Ingilds Kendret, Kenred a tak dále. To zně jako, když jste od někud četl. <laughs> <laughs> Jak se jmenovala ta ceda té Anny? Uh, Sexburga. Jo. Uh, někde v Anglii v nějaký době byla Anna, která měla cenu. No, Sexburgu. počkej, počkej, počkej. Um, jo. Tohle souvisí s tím, že prostě nějaký v té před anglosaský Anglii prostě ti lidi, oni se snaží v té kronice v zásadě, uh, jak došlo k tomu, že uh, se ti anglosasové zmocnili z Anglii a část toho odvodnění je v tom, že oni nějak porušili náboženské svátky. A každý tam nějaký král, je, jehož dcera se jmenovala Erkongota, a matka. matka, matka ta, ten, ten král se jmenoval uh, Eadwald. A měl dva syny, jeden se jmenoval Anne Red a druhý se jmenoval Erkenbert a jejich se, se jmenovala Er Kongota, ale její matka se jmenovala štěpný, se jmenovala Sexburga. A co na tom vtipný podle mě je to, že matka té Sexburgy se jmenovala Anna. je evidentně, evidentně, si kompenzovala prostě zklamání ze svého jména. Tak budeme, že se budeme z Sexburga. Bude a od té doby to šlo jen do háje. No a skončil to tím, že anglosasové dobyly anglii, že jo? To, to, je, to, je, to je, to je z nějaký tukomu, ne? Že tam prostě přijde deset postav, který všichni se vědějou jako Erburga a Einhardt a tak, a pak ona. No. <laughs> to, to je skoro vtipný samou o sobě, ne? Ale Sexburga, to je prostě úžasný, no. Uh, Jo no, Spurius, Furius a Sexburga. Uh, cool, no. No, a potom zase třeba za té formy. V té raně středověké literatuře máš spoustu věcí. To jsou ty různé reminiscence, parafráze, aluze na různí autory. U kosmy ten kosma třeba eh, cituje, nebo vlastně eh, objevují se tam eh, antické postavy, Romulus, Sula, Spasián a tak. Božstva samozřejmě zmiňuje Jupitera, Marta. CRA a tak. Mýty zná Trojskou válku, Odysseou, putování. I třeba tam změně historické události, třeba bitvu s Farsálu nebo, nebo slovu diktaturu. Dokonce výprava Jindřicha II. do Čech, německého krále, obsahuje reminiscence na herodotovo líčení Dáriova tažení proti Skytům. Hmm. Tak to taky rostlo. Výslední tak. Čechové a Skytové. Čechové a Skytové, Je. přesně tak. No. A Ti, ti Němci mají být jako ty peršani prostě. E, yeah. Jo no, zmiňuje tam nějaký geografické pojmy, kromě teda Partu nebo Skytů tam objevuje třeba Kolchida, Euboja, Tesálie a tak. No to je takový, když si řekne, že prostě nějaký mnich který, mm -hmm. 80-letý mnich, který hnil někde v nějakém domku na Pražském hradě v době, kdy prostě lidi umírali na mor a nikde nic nebylo, znal jako Euboju a to že se o tom učil uh, někde v dětství uh, v Lutychu. Tak třeba ho to prostě bavilo, no, jako, jo, že co měl dělat. Celou byl to no. Uh, a to ještě bylo taky v době, že jo, kdy prostě nebyly knihovny nějakýhle věci, že fakt to si muselo jako zapamatovat, to se učilo na vzpomněť, když byl student a pak v 80 letech se ještě pořád pamatoval, Mě no, tak, asi no. nějaký knížky měly, no, ale to prostě bylo úplně nepředstavitelné z dnešní doby, když si můžeš všechno vygooglovat, že jo? <laughs> To jo, no, tak, taky to bude toho vypadalo, to, co tom psal, no, vlastně, ale tak asi si mohl nechat nějakou tu knížku poslat, jakože když na to máš prostě těch pár deset, desítek let, hmm. tak i ta pošta někdy dojde. Jo. No, byly se tam třeba nějaký obraty, on třeba používá takové věci jako antická chytrost, ciceronovská výmluvnost a tak. Často je tam takzvaná božská metonímie, kdy on některé věci pojmenovává názvy Bohu. Takže říká třeba o svatbě Libuše a přemysla Oráče občerstvili se darem ceréřiným a bakchovým a ostatek noci věnovali Venuši a Jimenaeovi. Jo, takže jedli a pili a potom asi spolu spali. Ano, potom měli sex. No, no a potom třeba podobně jako ty antický autoři, autoři vyzývá muzu. On, jí tam, on jí, tam, jí tam tak vtipně prosí, aby jeho starce nechala už na pokoji a s nimi půvoby vábila raději mladíky. Kolik mu bylo v té době? 80? Něco tak? Ještě měli tyhle problémy, že? Jo, no. No pak tam jsou samozřejmě fiktivní řeči, že jo. To, se, to je velice častý prvek té antické literatury, který se uh, taky samozřejmě uh, nějakým způsobem kopíruje, protože právě když píšeš ty dějiny analisticky, tak se od tebe moc neočekává a nepovažuje to za hodný, aby si tam dával nějaký hodnotící pasáže, aby si tam třeba vyslovoval vlastní názory a hmm. tak. A tak se tam dávali ty, ty řeči, protože to bylo, na tom ten autor mohl ukázat tu jazykovou vybroušenost, dát na odív ty své retorické schopnosti a zároveň třeba nějakým způsobem zhodnotit morálně nebo bravně ty události a tak. Jo. Plný těch fiktivních řečí jsou třeba fulcký letopisy z 8. a 9. století, u kosmé je třeba ta lukská válka. Jo. Třeba s těma fiktivními řečima souvisí to, že kosmás, kosmás přejal určitou šablonu, šablonu líčení, líčení bitev. bitev. Která vzniká už v Antice, to je třeba u Titáli Via nebo u Salustia, kdy spousta těch historiků, samozřejmě antických, neměla žádné vojenské zkušenosti, nebyli to vojevudci a kolikrát jako vůbec prostě o tom vojenství nic yes. nevěděli. A hlavně oni nepsali samozřejmě o těch bitvách, které se odehrály prostě stovky let v minulosti a o kterých reálně nemohli nic vědět, tak jak se a jejich prv, plán, a to nejdůležitější na tom díle, bylo, aby dali nějaký umělecký dojem. A to znamená, že se začíná objevovat určitý ustálený způsob popisování bitev. Ten, ta šablona Liviovská je v podstatě to, že nejprve je fiktivní řeč vůdce první strany, potom je fiktivní řeč vůdce té druhé strany, ten nepřátelské strany, pak ještě krátce po vzbudití vojáky zase znova ten velitel té první strany, pak následuje popis té samotné bitvy, kde se většinou popisuje, co dělal jednotlivý křídla, co dělal střed, jak bojoval jednotlivý složky toho mm -hmm. vojska. Uh, no a potom se podá výčet padlí, když se, když se tolik řekne, kolik padlo vojáků na které straně, a vyčtou se vlastně padlý významný osobnosti. A to se třeba v podstatě doslova, nebo přesně tady tahle ta šablone dodržená, když se popisuje ta jedna bitva v té válce. Zajímavé jsou ty, ty řeči, hlavně, že jako Jednak je obecně prostě divný užlivia, že ty řeči se odehrávají třeba i u námořních bitev. Jo. <laughs> ty že, ty, že ty lodě se tak síly dohromady a počkej ten, co říká. Jo? Tam to prostě třískalo, to lanový, tam tam jako různě švihalo a ty plachty šustily, Ale všichni slyšeli, co tam bylo. Víš, co tam na, na přídi každý té lodi stál Říman, který měl dvě vlečky. Tam ukazoval ty sy, signály je. víš, co a tím vlastně tlumočil. Ale u kosmis nějaké řeči, jako taky by byl? No jasně, no, to jsem říkal, že uh, furt tam někdo řeční, jo, těch řeč je tam celá řada, oni jsou většinou kratší, třeba než u toho Lívia, tam jsou, to jsou úplně celé jako stránky. Vole, jo, jo, jo. Někdo, nějaký co se jdou. A teď už úplně vidíš ty vole, že se budou vykecávat, než se tam něco stane. A hlavně když popisuje dobytí Řecka, že jo, nebo jako války v Řecku, tak tam každý to město ty vole se musí říct, jak to vidí z té svojí strany, a všechny ty spolky tam mají svoje vestance a tak no. A tak jako aspoň že to máme. Nejde? Aspoň je to delší. Jo, no. Co je divný, uh, že jakou toho kosmy může popisovat nějaký bitvy a, a řeči, že jo? Protože jak vypadaly prostě bitvy tehdejších jako knížat? To bylo někde jako, že s lidí se někde přišlo a teď na druhé straně řeky stála další stovka lidí. Tak tam fokus stál prošli domů, ne? No tak to je taky ta antiziz, antikizace té současnosti, že jo? Protože v té antice... A prostě ty vojska a hlavně teda později měli nějakou No, jasně, měli nějakou vojenskou jako organizaci, takže bylo představitelné, že César jako dopředu naplánoval tu bitvu a pak možná mohl reálně jako ovlivňovat, co ty vojáci budou dělat. Jo? Minimálně mohl udělat takový to, že vytrhnul nějakému pravorečníkovi orla. A někam ho hodil. A ty vojáci, protože byli zahambení tím, že ztratili odla, tak se vrhli na ty nepřítele a tím zvrátili tu porážku ve vítězství. Jo. Ale prostě v raném středověku ty bitvy fakt vypadaly tak, že ten velitel řekl hrnaně, a ti vojáci, kteří pr jako první utekli, tak tím prohráli. Že? Jo, a on tak... hlavně mohl taky říct hrnaně už jako týden předem, že jo. A pak prostě ty, ty, ty vojska nebo ty, ty, ty skupiny lidí jako jezdili různě kolem sebe a tábořili tam, že jo. Jo, no. jo. No, Každopádně v té Lutské válce, kde se právě objevují ty řeči a je tam ta bitva a tak, to je takový jako e, stejně, ta, vlastně tím končí ta bájná část tý kosmovy kroniky podobně, jako zase ENI skončí velkou bitvou, tak e, tam se objevuje jedna věc, která je úplně jak z Herodota. E, to je prostě e, je, ta, ta lutská válka, popisuje válku kmene Čechů s kmenem Lučanů. Což byl nějaký prostě strašně jako negativně hodnocený kmen. Polskové, to... prostě. No, ano, přesně tak. A ty Češi to slavně vyhráli. Ale úplně jako random, jediná věc, která je kolem toho popsaná, je tady tohle. E, Ten kosmos spíše. Zatím jaká z žena, jedna z počtu hadaček, zavolala všech sobě pastorka, jenž měl již táhnout do boje, pravila mu. Ač není v povaze macech, aby dobře činili svým pastorkům, přece jí soud zpamětloval s s tím otcem výstrahu. Chceš-li, dám ti, jak mohl bys naživu zůstat. Věz, že Črdejnice nebo Čechů, svými kouzly nabili převahu nad našimi hadačkami, takže naši zahynou všichni do jednoho a vítězství se dostane Čechům. Jo? Takže abych to přeložil do normálního jazyka, byla tam prostě nějaká čerodejnice a byla tam jako bitva jako v Harry Potterovi, kdy ty těch Čechů a čerodejnice těch lučenů proti sobě střílely nějaký kletby. A ty čerodejníci Čechů teda vyhrály, takže teďka prostě ty Čechové vyhráli tu válku a ty lúčení budou poraženi. No a ta ženská byla teda Češka, nebo to ne, byla... Ne, to byla Lučanka. A ona říkala svému pastorkovi... A to vzdá, což je asi nevlastní syn. Ano, to byly, ona byla jeho macecha, jo. což byl její adoptivní syn. A ona mu jakoby říká, co má dělat, aby nezahynul v té bitvě. A říká mu, má následující vlastně pokyny, jo. Aby záhubě té, však nakonec dojíti mohl, ujíti mohl, úřeš protivníku, kterého při prvním utkání zabiješ, obě uši, a schovej je do své tobolky. Pak mezi nohama koně udělej vytasaným mečem čáru na zemi po způsob kříže. To je prostě něco takového bullshit jako s Herodotanem, to je věc, um, okay. Neboť tím uvolníš ta neviditelná pouta, jimiž hněv bohu sváže vaše koně, takže budou ochabovati a padati, jako by byli dlouhou cestou unavení. A hned, sedna na koně, dej si na úček. A i když se za tebou ozve silný hřmot, nikdy se neohlížej. A pospěš si ještě více. A ty jediný, stěží unikneš. Neboť bohové, kteří vás provázyvali do boje, obrátili se na pomoc vašim nepřátelům. Hlavně mu třeba mohl říct: Tak do té bitvy nechoď, ne? Jako: Ale ne, běž tam, zkus najít nějakého člověka, uřež mu uši a potom pod svým kolem. to uděláš. Víš, víš, proč on nemohl nejít do té bitvy? Protože předtím ten lidský kníže uh, nařídil svým li, vojákům, aby se schromáždili, a kdo se to dostatečně rychle, tak toho popravili. Což je mimochodem třeba popsaný v Tacitovi, nebo v Cezarovi. No, kde se tady baví s tou svojí macechou? Ne, předtím, než tam jde mezi dveřma. No, okay. no, ale ale jako pointa je, že to nevím teda, jestli, jestli se dá spekulovat o tom, že to je přijatý. Nicméně, buď Cezar nebo Tacitus říkají, že když Galové se svolávali do boje, tak ten, který přišel na to místo, kam se svolávali poslední, tak toho popravili. To je strašně aby ti motivovali ty vojáky k spěchu. K no, nicméně, tohle je jako takový rostomilý, že to kouzlo spočívalo v tom, že oni spoutali to byl nějaký Exponus nebo něco takového, že jim spoutali koně a ty koně tam ležily na zemi a nemohli. Takže ti vojáci nemohli odjet. A on teda uřezal už vlastně do volky a. Nakreslil kříž, jasný, to, jo. to je jak, jak v RPG RPGčku, než tam za, začeroval tam nějaký kouzlo a tím zlovil, jako Je To je nějaký RPGčko z 90. let, ve kterým jsou prostě úplně náhodné věci, kterým si udělal, aby se dostal dál v tom příběhu. Uh, no ka každopádně 2008. tohle to má ještě do hru, kdy uh, jsem, teda, dojde k té bitvě, lučení a čechové se... Um, Srazí, Čechové samozřejmě vyhra, vyhrajou, protože červenice. Červenice. na vyšší úrovni mají víc magenergie. No a právě na konci, úplně na konci, Kosmas popisuje ty bitvu a píše, neví se, od koho, který ne, jakou ranou zahynul, jen to víme jistě, že Čechové dobili vítězství a Lučané všichni byli pobyti až do jednoho. Totiž kromě toho... <laughs> jeden ček, jeden, ček, jeden ček, člověk uši, přišel. Jeden, jeden člověk přišel o uši. Jeden, uh, uh, ne, luč... Uh, no, jo, je musel, jeden neží, no ale pozor, pozor, jo. Uh, všichni byli pobyti až do jednoho. Totiž kromě toho, jemuž Macecha dala výstrahu. Dříve šel do bitvy. Ten splniv příkaz Macešin zachránil se kvapným útěkem. A když rozčilen přišel domů, hele, oplakávali tam jeho manželku, jako by zemřelou. Když její muž odkrylý obličej, aby se na ní podíval, zní to jako pohádka. Bylo vidět, že mrtvola měla ránu v prsu a uši uťaty. Tu si vzpomněl, co se stalo v bitvě. Vyněl uši se zakrvácenými náušnicemi z tobolky a poznal, že v bitvě v podobě svého protivníka zabil svou ženu. Da fuck? Tak, jo, mám celou co řadu otázek. Za, zní to jako pohádka, no už To se potom musím najít, jak to je, co se tam píše v latině. Uh, no, takže on prostě přišel domů, našel tam jako manželku zabitou, že jo? A teď si řekl, nemá uši, tak se vytáhnou ty uši z této volky, takhle je tam v Protože jinak to nepoznáš, jo? Tu, tu, tu, no. Jakože kdyby to třeba byly uši no, jako jo, ní, jo, jo. Tak by nepasovaly, no. Ale na uštice na sobě otázka Aspoň ho napadlo, jakože, na toho kosmu napsat tam, že, se, že to bylo podle na uštice, že? To zní přesně jako něco, co by asi převzal z jiného příběhu, ale růstron to mohla být nějaká, jako, Ví, víš, co mi to připomíná, připomíná mi to líčení občanských chválek, třeba u Apiána, kdy tam se hrozně často objevuje takový ten motiv toho, že bratr bojuje proti jo. bratrovi a otec zabije vlastního syna a pak tam najde jeho mrtvolu, nebo někdo hodí oštěp a pak zjistí, že to byl jeho otec, tak on umírající prostě odpustí. Jo. Že to byl taky ten tragický motiv toho, že museli bojovat ty rodiny proti sobě, mm -hmm. a jak ta vlastně občanská válka byla úplně na polici. To, se, to se tam často objevuje nejenom to, že ty vojáci jako zabíjí své vlastní příbuzný, ale že třeba když se zrovna nebojuje a oni jdou provodu, tak se tam spolu normálně baví a jako vyměňují se informace a tak. Protože to byli normálně Jasně. lidi, kteří se znali, asi mohli se znát, a hlavně se jako spolu domluvili a vlastně to byly jako všechno říjmaní. Že? A jenom kvůli tomu, že prostě každý z nich následoval nějakého jiného pošalného generála, tak, tak spolu potom bojovali a zabíjali se. No. A tady to vypadá, jakože lidi. Jdí... Čechové jakoby povr, pobyli všechny ty lúčeny, že jo. Jako vy se bojovala prostě na straně toho přítela, to byl nějaké jako co? No tak jeho manželka byla v tom nepřátelském vojsku, ne, on, on se to je jakoby magie že ona se prostě dostala do toho, že on, ona jako se obětovala proto, za, za to, že prostě je ten, tak nějaká a... takové vyjádření, připadá jako takovina. Ale Um, bylo, že on se nějak, asi tím, že se za, jako, něco jako upsal dňáblu, tím, že... Jako jo, se, jau, takže tak pak zemřela zemřel, jeho manželka. Aha. Ale Češi se upsali dňáblu tím, že svoje se nechali vyhrát a proto, víš co, Vyhrál. Já jsem si myslel, že to bylo takový jako pan a paní smysly, ne? Že, uh, byl to, že to bylo jako interlacial marriage ah. a že oni o sobě nevěděli, ale on byl jako ve vojskou Čechů a ona byla ve vojsku učenů a... Když teda vypukla ta válka, tak každý musel vymyslet výmluvu, kterou řekl tomu druhému: Proč jdeme jako od sebe pryč? A pak se zabili v bitvě. No a potom by tu manželku museli přivézt domů k němu, že jo? Tak mrtvou. Udělali nějaký vojenský pohřeb a přivezli ji. Z té prohrané bitvy, ve které, ze které se zachránili robo, jasně. Takový um. to, jakože, tady má adresu, tak ji tam doveste. Vlastně. Ale je divný, ja, že jako, nějaký jako ty uh, příznámky, ne? Jako divný je, že těžší jako v tom kosmosové výkladu všechny ty nepřátelé, že jo? Mm. Jo, ja, no. To by asi neznačovalo, ne jako že ti že to byly nějaký pokrevní bratři. No, tak musíme... Že jsme mysl... to skončili. Jo, nevím, musíš vymyslet nějaký ostý ústek, který se dá použít univerzálně. Já by... <laughs> jo. Jo. Říkal jsi Vergilius? <laughs> jo, když už mluvíš o Vergiliovi, tak víš, co je u Vergilia zajímavý? Co je zajímavý Vergilia? Já nevím, ale ty jsi, něco, ty jsi něco k tomu chtěl říct. Počkej, počkej, já už jsem jak to umíst, jo? Jo. <laughs> No a teďka ti něco přečtu a řekni mě, co ti to připomíná. Je to z Vergilia, je to ekloga číslo čtyři ze zpěvů rolnických. A. Přišel poslední věk, jak kumská hlásala veždba. Velké pořadí věků, jak bývalo, počíná znova. Již se zas vrací pana a vrací saturnská říše. Nový již lidský rod posílá nám vysoké nebe. Chraň jen, lukí nocudná, vždyť tvůj již panuje bratr. Chlapce, jenž přijíti má, jím skončí železné plémě. Zlatý však lidský rod zas povstane po celém světě. A dál. Nástup na dráhu slávy tak vznešenou čas už se blíží. Drahé ty božské dítě a velký potomku kujovův, vys, jak klenutý svět svou tíhou celý se chvěje. Země i vysoké nebe, i daleké prostory mořské, vys, jak příští ten věk za splní radostí všecko. Co ti to připomíná? To je no, úplně. Jasný. Připomíná mi to jednak s Braslavskou kronikou kvůli tomu jazyku. Jo, to je takový to národně na hlavu padlý škole největší bídě. Ale a jinak mi um, to připomíná Vergilia. Ano, je to Virgilius, pěvy Rolnické, to ti připomíná správně v to ti připomíná správně, protože to předtím řekl. Přesně tak. Ale co A ti to říká? Já nevím, to zní jako, že mluví o Cezarovi nebo něčem takovým. Ale prostě... Ano, to je správná odpověď. Nicméně <laughs> z nějakého důvodu uh, neuvěřitelné velké množství raně křesťanských autorů. Při, přišlo, že Virgilius uh, prorokuje uh, narození Ježíše že? No. A tohle je zrovna hrozně zajímavý uh, téma, který se týká vlivu antické literatury na raně křesťanskou literaturu. A to je celá jakoby, konverze, o, to je ta, celá ta kontroverze o údajném věžbě, o narazení Ježíše Krista a o příchodu německého království uh, ve Verkivu ve zpěvech mm -hmm. pasteřských. Protože uh, samozřejmě. Vergilius to psal na konci občanských válek, v době, kdy už to vypadá, že by ty občanské války mohly skončit. Takže velmi pravděpodobně ten skutečný význam, jako je ten, že on produkuje narození nějakého uh, velkého ve který ty občanské války ukončí a tím nastane ten saturnský věk, znova no, ten zlatý věk, kde kdy je všechno v pohodě a nejsou proskripce a lidi si neuřizvají hlavy za peníze a tak. Nicméně, když to potom o několik století zase našli ty křesťanské autoři, tak si řekli, Pana, dítě, had, lvy, to je jasný Ježíš Kristus. A hrozně jako začaly být fanoušci Vergilia. A, a díky tomu jako přijali Vergilia za vlastního. A je to vlastně takový ten motiv uh, toho virtual spagan, jakože toho mm -hmm. předkřesťanského před před proroka, toho uh, vznešenýho pohana, který ačkoliv nemohl konvertovat na tu křesťanskou víru, protože předtím ještě... Uh, jako neexistovalo jako náboženství, že jo, ke kterým muselo konvertovat, tak duch svatý nebo něco takového vstoupil buď do toho Vergilia nebo do Sibily a vlastně jako nechali by prorokovat i tohleto. Tak třeba taková věc se stala v raně křesťanské literatuře. Jo. jo? Úplně je to takový jako Nechápu přesně nějaký účel toho, že by ten duch svatý to, to Bergejovi řekl. A některé věci z toho nedávají moc smysl, že jako třeba zlatý však lidský rod zase povstane po celém světě. Tak to není to, to, úplně to něco... království, ne? No to je nebeské království. To není prostě, že lidi budou žít po celém světě. To zní, že ale lidi tak, budou žít na nebeském království. Tak, ne? No dobře, ale tak podle některých jako těch interpretací to nebeský jo, království je na zemi. Jo, jo, jo, jo, jo. Ale to je takový... jako jo, na zemi. A to je železní plémě a pak ten zlatý je lidský rod. To je hreze. To A no. tak ten to, to železní a ten zlatý lidský rod, to je takový to, že železo to už v patonovi, že jo, to železo plémě, nebo ten železný stav těch lidí, který mají v krvi to železo, je jako podřízený nebo je méně celý nej, proti těm lidem, kteří mají to zlato. Proč mají v krvi železo? Uh, no, Platon. To je uh, takový to, že protože uh, Římané pili z olověných nádob, tak pravděpodobně byly v krvi spousta olova. Ne, protože jedli brkev, tak měli v krvi spoustu železa. Ne, to je, to je takový to, že Platon v ústavě e, rozděluje symbolicky, samozřejmě to je jako metafora, e, takové lidi že mm -hmm. někdy lidi mají v krvi železo, někdy mají zlato a nemělo by se to míset ty kovy, aby byly jako rizí a tak. No a samozřejmě jako ty, co mají to zlato, to jsou ty filozofé, které by měly vládnout a to železo, to jsou nějaký ty -ti, které by vykořisťovaný jako, těma filozofa máš. Jo. To jsou ti válečníci, ne? Asi. To je dost to tříbrou. Válečníci to jsou ti, co dělají jako reálně něco v tom státě a potom železo to jsou ty masy těch otroků, že? který nemají žádný práva. No a tak to je tady tohleto, že to železný plémě je jako to podřízený tomu zlatýmu plémě, měti, který je teda to jako super. V tom případě teda to bylo interpretované jako, že to zlatý lidský rod, to jsou ty vzkříšené těla během toho posledního soudu. Jo, to je to nějaká selekce nejlepších lidí, kteří jako přežijou, jo. Jo, no, tak je, jako něco tam je, že jo, máš tady nějakou panu, a, což samozřejmě asi jako všude znamená jenom ženská, ve mm -hmm. skutečnosti. A, pak tady máš nějaký nebezky, božský dítě, potom je kjovův, mm -hmm. tak to zase není takový, jako, to zase není tak, tak jako naobvyklý, protože to. Kdo, kdo, kdo se tvrdil, že je no. potomek Boha, že jo, potomek Jova. Spousta třeba i pozdějších císařů byly zboštění a objevovaly se různý pověsti o tom, že byli početý Bohem, třeba Augustus. Mm -hmm. a tak. No Nicméně těm křesťanům se to samozřejmě strašně líbilo. Že jo? A asi první, kdo s tím tím přišel, byl uh, údajně ten císař Konstantin. Spíš asi ale jeho vychovatel a uh, cís, uh, církevní otec, který se jmenoval Lactantius. To bylo tady teda čtvrtý století. V té době tomu strašně fandil Augustin Aurelius. On mm -hmm. tvrdil, že vlastně i tady v této báseň odkazuje na kunskou Sybilu, která údajně podle toho Vergíla vyvěštila dějiny Říma. A on tvrdí, že vlastně ten uh, duch svatý nějakým způsobem inspiroval kumskou sibylu až ten Verigius to napsal. Takže vlastně ten Verigius ani sám nerozuměl tomu, co to znamená, jenom to prostě napsal. Takže se to zase. Je jakoby proč to pro tyhle lidi bylo vlastně významné. Že? Jako, pokud chceš ukázat, že tohle to je nový věk, ve kterém prostě máme, jako, máme jo, poselství Boha, řídíme se nějakým přikázním a tak dále, tak proč potřebuješ Mít nějakou nějakou věžbu z 8. století, která to prostě celý jako předpovídá, že? Jo? Dvě důdy. Za prvé ten Vergrug se jim líbil, takže potřebovali důvod, proč jako ho uh, legitimizného. Jako, aby, aby ho mohli číst. a zároveň Moho říct, no, to je vlastně jako Pohan, je. No A další věc je, že to asi jako legitimizovalo. Uh, křesťanství, že to byl jako argument pro křesťanskou apologetiku, že jo? Protože jeden do dneška, a v té době to ta, asi taky tak bylo, jeden jakoby z nejsilnějších nej dokladů od pravdivosti křesťanství, jsou naplněný proroctví, že jo. Mm -hmm. to jako, že ve starém zákoně se něco píše a pak v novém zákoně se to stane. Tu, tu, tu, jak by se to jinak mohlo stát, bylo to co pravda, že jo. Takže jim asi přišlo jako kůl cool vyhrabat nějakýho pohana, který žil před, větší části, na narozením Krista, myslím, že ve zemřel v roce 25 nebo 27 po, po Kristu, a říct, vidíte, už tady ten, ten pohan, který to nemohl nějak vidět, Prorokoval narození nem No, ale to je právě to divný, ne? Protože pokud starý zákon něco předpovídá a ono se to potom stane, tak je to jakoby argument pro starý zákon, že jo? Protože říkáš, vidíte, tam byly reální věžby. Jasně. Ale pokud u nějaké náhodné týpek někde udělá věždbu a on se to trefí, tak to naopak jakoby, spíš ponižuje hodnotu to je těch věžděp, které se bude jinde, ne? Ne, protože jeho inspiroval ten duch svatý. No jo, tak pokud to takhle, ale to prostě potom ten duch svatý mohl inspirovat jakoukoliv knížku, jakýkoliv text, prostě ne, ne, nemusel to být nezbytně jako ten starý, jako jakoby možná, že prostě na to aplikuje logiku, která, která asi nebyla jako uh, relevantní v té době. Ale připadá mi to jako argument s člověkem, který neexistuje, že jo? Hmm. Jako komu, komu toho to jako předkládali, jo? Těžko říct, no, ale jako nějaký spisy, to se potom objevuje velice prostě často a spopularizovalo se to. Hmm. To je třeba důvod, proč Vergilius se objevuje jako postava božské komedii, že jo? Uh, U Danteho, kdy on hmm. provází, uh, provází vlastně Danteho peklem, potom už ho teda nepustí do ráje, protože je to pohan přece jenom, nebo do nebe, protože je to pohan, tak ho nechaj před, stát před vchodem, doslova. Ale nicméně on se tam objevuje, protože prostě to byl jako Pohan, který byl cool a který ho jako brali, ty křesťaní. Šo. Ze stejného důvodu takumská Sibila je třeba v sextinské kapli, jako jediná vlastně Pohanská postava uh, mezi těma uh, křesťanskýma výjevama mm -hmm. a tak, protože se pro ní, ní prostě myslelo, že prorokovala narození Krista. No. A zase jako to bylo takové, že asi těm křesťanům připadalo jako super, když se mohli nějak jako napojit na tu předchozí mm. tradici, která byla bohatá, že velice prostě uh, na úrovni, Líbilo se jim to, četli to a tak. Tak si jako řekli, to je jako cool, když můžeme říct, mm. prostě, že tohle to jsme my už v tom erdji, vy tady. Minimalně um, v čtvrtém století to asi dávalo větší smysl, než, než později. A potom už to prostě už to prostě bylo v tom kanonu, tak už tak už se zdrželo, že? Jo? No a zase je potřeba si uvědomit, že to nebylo úplně jednoznačné, že to takhle nebrali všichni. Jo? Na toho Vergília už v raném středověku byly velice, často velice negativní pohledy naopak. Třeba svatý Jironium, který žil v pátém století, to úplně odmítá a tvrdí, že je prostě blbost. To je asi v souladu s tím, co si říkal ty, že je blbost, aby před narozením Krista byl nějaký předkřesťanský prorok, který by to prorokoval. Jo? Že to je prostě nesmyslný. Uh, pak třeba v 11. století je Francii nějaký kronikářský který se Rudolf Glaber a ten uh, napsal nějaký pět knih dějin a v něm uh, vypravuje příběh o nějakým gramatikovi, který se jmenoval Vilgardus z Raveny a tomu se prej vesnou zjevili tři ďáblové, Vergilus, Horatius a Juvenalis a chválili ho za to, že tak pečuje o to, aby jejich díla u potomků nevymizala a učí je. A ten básník, na základě tady tohohle toho snu potom začal učit, že slova těch antických básníků zaslouhují neochvějné víry a údajně ho za to nějaký arcibiskup Petr odsoudil z kacířství. Z kacířství. Podobně třeba toho Vergília haní i spisovatel Ornulf, který v nás století napsal životopis Opata, který se jmenoval Popo ze Stavelotu. Hmm. A píše o tom, že tady tohohle toho Popa který mimochodem založil pop music, v mládí pronásledovali démoni v podobě hrdinů z Eneidy. A stejně tak třeba ten satanský nebo dňábelský motiv se objevuje i u Oda Skliny z 10. století, což byl básník, který měl údajně sen o Virgilivé poezii a ta poezie v tom snu byla reprezentovaná jako překrásná váza, která byla ale uvnitř plná jedovatých hadů. A ten z Klüny potom eh, na základě tohohle toho snu se stal zavilým antiklasikem. A právě jako odmítal následovat ty eh, Takže A poznal, že to byla vergilivá poezie, protože to byla pěkná váza? To je ta snová logika. Ta okay. Imaginativní snová logika. Že? To je taký to, jakože. Jak je možný, že sní karkulka a ono mu potom vyskočí z zřicha živá. Tak některé věci takhle fungují. No ale jako to, co chci říct, že, jo? že prostě ne každý byl jako cool s tou představou, že Virgilus byl nějaký jako inspirovaný duchem svatým, že jo? Prostě no. spousta lidí jako asi se dostala do problému, i reálně, když si tady tohle to myslela potom v tom raném středověku, že jo? A jo, no. jako spousta lidí prostě říkala, ty vole, jako to byl nějaký špinavý pohán, tak jako brzděte. Jo, když no, jsi... tak když se prostě v tom čtvrtým století a to křesťanství jako relativně uh, nový v římský říši, tak potřebuješ nějakou vazbu na, na přeskozí autory. V pátým, šestém století už je ti to jedno, že jo? Už mm. jako nemáš problém s tím, že prostě křesťanství tady je a mm. kdo ho odmítá, tak ho prostě jako zaříznem, že jo? Mm. Jo no. no.